Când sosește toamna, întinsele câmpii linoase ale munteniei dunarene se pun să trăiască timp de o lună existența lor milenară. Atunci vântul pe care noi îl numim muscalul sau crivățul mătură cu suflarea lui de gheață nesfârșită în tinderi. Dar, cum pământul arde încă, înfierbântat ca un covor, muscalul își cam rupe dinții în el n face. Barza, care stă pe gânduri de mai multe zile, își țintește ochiul roșu asupra aceluia ce dezmiardă în răspăr și iată o plecată spre țărmurile calde, căci îi nu-i place muscalul. Plecarea acestei păsări respectate, puțin cam temută la țară, i-aduce foc în plisc dacă i strici cuibul, plecarea așteptată, pândită de ialomițan sau brăilean, Pune capăt stăpânirii omului asupra gliei. După ce au urmărit barza în zborul ei până a pierdut-o din vedere, cojanul își îndeasă căciula peste urechi, tușește ușor din obișnuință și gonind câinele ce nu-i pace, intră în casă. Mă-și, mă-și, mă-și, mă-și, mă-și, mă-și, mă-și, mă-și, mă Bărăganul le-a comandat. Întins decât lumea peste toate țărânile pe care le arde soarele, Între duioasa Ialomita și Dunera Ursuză, Bărăganul se află cât ține primăvara și vara în luptă vicleană cu omul harnic pe care îl iubește Și căruia îi refuză orice bunăstare, afară doar de aceea de a hoinări și de a urla în toată voia. De acolo vine și vorba ce se adresează acelui a prea multe libertăți în public. E, să știi că e așa cum ți-am spus. ascultă-mă, ce ori te crezi aici pe bărăgan? Căci bărăganul e singuratic. Pe spatele lui niciun copac. Și de la un puț la altul ai tot timpul să mor de sete. E ținutul hărăzit mânteniei pentru ca românul să poată visa în voi. Întins pe spate simți cum talerul pământesc se înalță spre zenit. E cea mai frumoasă ascensiune ce poate să o facă nevoiașul lipsit de toate. Visări, gândiri, iată ce de gravitate omului născut pe Bărăgan. Această pustietate care ascunde apa în ei și unde nimic nu răsare de la sine. Nimic, afară de ciulini. de de Panaiti Stratul. O, dar pe unde ai fost? Am fost să privesc borcea, o a, Te pomenești că să-ți fie atât de dragă ca să și uiți că noi nu suntem de prin părțile astea. Nu știi, greu, de aici, din lătel. I-a de bastină. Dar mă uit la apa Borgii, mi se pare că e o fică care cutează să se măsoare cu ea. Mamucă. Până ai să crești mare, o să fii băltăreți din lăten de pe borcea jet beget, Asta crește. Aici cel puțin avem peștele la îndemână. Aproape că ne sare singur în oară. Mai ales primăvara și toamna atunci, da? Borcea acoperă cu apele sute de hectare înțelenite, în care roiescara asu, ciorta, nu știu ca adevărată mană cerească. N-ai decât să la puci cu mâna și să-l bagi în traist. Nu mai tai, că tu lui care cântă toată ziua din flăer ca un apocat, dă mereu greș. Mm. Mai bine ar face să stea acasă. Sunt destule de făcut. Să sareze peștele, să prepare mâncarea, să spele rufe. Nu, nu! Nu! Un bărbat nu face despre călătoreasa. Nici pe bucătărea sa. Nu, nu vezi, băiete, că că te are nimic bărbatesc în trânsul. uitați mari și negre. Da, ce-i de vină? El că e blând ca o femeie. Cea mai bună gospodină poate să vină să-i ceară sfatul. Cine prepară mai bine ca el un borș sau o plachie de pește? Din păcate își bat joc de dânsul. Îi strigă că unui bărbat nu-i de bine să facă treburi de femeie. Și atunci mie mă bucă vine să mă iau la bătaie cu tot satul. Of, în vreme ce tai că tu tace chitic. El nu răspunde niciodată cu înjurături ca atâția alții. Știu, rabdă în tăcere. Asta face omul meu. Zâmbește ușurel și se îndepărtează cu căciula lui țuguiată, mereu dată pe ceafă, copincile târinde și cavalul de care nu se desparte niciodată că ce le răzbună de această viață păcătoasă, frumoasă și tristă. Știi, mă, muncă, hmm? uneori iau urmă-n Să nu te vase. Să nu te simtă În serile cale și de pe un drum de salcetez rădăcinat Uite, ca asta. Și după o doi în acest era soflarea, Îi aud vocea înceată și melodioasă Care îngână un neuitat cântec de la noi De acasă, din țara ultului Foie verde de-a vrâmeasă ilai la ilai la, i -la. Au plecat orde la coasă I-la, i-la, i-la Și-au rămas oltencele, I-la, i-la, i Și-au mm. umplut mm. cărciumile Da, oltenii pleacă mereu mm. Pentru coasă și pentru alte nenumărate nevoi Așa a făcut și taicătă Cum zice cântecul Plecând el și-a luat însă și olteanca și comoară, adică pe tine. De multe ori, la pescuit, când îți văd picioarele grozav de umflate, îmi vine să te întreb De ce mă mucă? De ce îi aștat dati treburile cele mai ușoare? Fiindcă iubesc, dragul meu. Domnul l-a făcut așa și mi l-a dat de bărbat. Nu e cu nimic vinovat, sărat. Ia să vezi această femeie pe scar ca să-ți dai seama ce însă o care își iubește bărbatul. Mai ales când arunca prostovorul roată cu mânicile sufrecate până la umeri, părul strâns bine într-o basma, ochii, gura, nările, adulmecând sfârșitul bălților, ai fizis că s-a pornit să scoată tot peștele din borcea. Cei mai mulți au să o sfârșească în foc. Asta s-o știi de la mine, puiule. O să auz auzi la iarnă, trosnind în sobă. Dar ceilalți? Cei ce scornesc poveștile? Cu ei e altceva. Cine știe unde se duc? Ai văzut, poate? Sunt frumoși ca niște merișori. Și numeroși ca Alerga voi și eu cu ei într-o zi. Spune, tată, afla voi unde se duc și încotru ajung ciulinii bărăgarului. Spune, tată, afla voi unde se duc și încotru ajung ciulinii bărăgarului. Ani rândul, martor neputincios, țintuit la pescuit, priveam cu tristețe la plecările prietenilor mei care galopau odată cu crivățul și ciulinii în frumoasele luni de septembrie. Unde se duceau? Ce pățeau? Ce vedeau? Eram înalt și zdravân. Vroiam să alerg la rândul meu cu vântul și ciulinii bărăganului, să plec. Să alerg, să scap de această apă care îmi putrezise picioarele, de acest pește pe care îl căram în van. Ala așa nevastă, strigau pescarii văzând-o. În vreme ce pescuiam cu mama și eu, la rândume, îmi scoteam partea de pește, tata, acasă, săra de zor, umplea hârgaie, zvânta peștele pătruns bine de sare și îl pregătea de vânzare. Așa. Lasă câinele, lasă câinele matache. Da, lasă. Da. Of. După ce a trebuit cât l-am sărat să ne bărăcim în mațile lui până la glezdă, Acum livrăm cu tortanul la negustorul, frăpăreț. 5 până la zece lei suta de chile. Ce vrei? asta e soarta noastră. Dar tu nu te gândești, femeie, că din hmm. tot peștele ăsta pe care tu... L-ai scos cu atâta bărbăție și nădejde din Borcea, nu ne rămâne nici măcar cu ce să cumpărăm un lanț la câine sau o baniță de mălai. Reatocmea lor. Ei, bărbatul, <laughs> adu-ți aminte. Milioane de kilograme de pește zac și se pierd și se strică pe sutele de kilometri răzbătuți de dunere. Bine, dar tu nu te gândești, femeie, nu te gândești cum să care această mană cerească. Cum? Uite, eu una știu cum. Am economisit bani peascuns. Mamă. Ce? A. Ea cu principiul de ce ne-ai îndopat cu pește și nimic alt decât pește și rare ori un boț de mămăligă și mai rar un codru de pâine. Frumos, n-am ce zice. Altfel nu se putea. Doar așa am izbutit în timp de un an s 100 de lei. 100 de lei? Bănet net, Duclu. Ia, ia vină-mi casățeamă. Ia, ia-mi o... ia cumpărat de ocazie o soacă și o căruță. Ia-mă. să... Ui, bani deoparte și să taci A, mă, mă baruta, mă, să te duci tu și băiatul să bateți satele sunt pește sărat. Ce? A. Cum? Să batem bărăganul, să vindem în pește? Da, da, Chiar dacă gloaba e jigărită și căruța o biată harabau ieșită din țățeni. Păi! Vrei să mă însoțești, puiule? Ce întrebare, tată? Nu mai că vreau. Abia aștept să văd bărăganul! Se pot alerga în sfârșit și eu, după ciulinii lui despre care prietenii mei deja că îmi istorisesc minunii. Să zbor odată cu țărâna lui, purtată de vânt. Sigur că vreau. De ce să nu încercăm? Ce avem de pierdut? Mai întâi calul, după aia căruța, după aia pe noi. Menghid el! Menghid el bărăganul pe toți! În fiorai, dacă tot A doua zi în zori am pornit luând cu noi cele de trebuință, adică mai nimic. Buna mea mămucă, plânsă, prăpădită de parcă n-ar fi trimis la moarte, ne și pe jos până în pragul bărăganului, acolo unde șoseaua care merge de la Brăila la Călăraș, sfiindu-se de pustietate, o ia de-a lungul borcei. Acolo ea ne îmbrățișat cu fața scaldată în lacri. Și Baraganul, ne înghiții. Fără să se rasă intimidat, tata du drumul unui tril sfâșietor din caval, Acompaniind cuvintele, Au plecat-o în lacoasă. Așa am părăsit-o pe mama, Pe care n-aveam să mai revedem niciodată. Tu-ți ca într-un ocean, între cer și pământ. Dar îmi pare rău că n-am luat și câinele. Ce să a de cu noi? Ram eu cei drept să toți de singurătate și de călătorii lungi, dar în bună Nu hm. îmi lipsește ursul. Dar ce chilipir ar fi fost pe capul lui? Mai ales că i s-a făcut lehamite de atâta pește ca și nou. Da, tata, da aș fi avut în el un bun prieten așa cum... Dumnata l lua în fulerul de care ești nedespărțit. Băi băiete, mama ta ne-a sfătuit pe bună dreptate să ne lipsim de câine, căci ar fi curs balele văzându-ne cu mâncăm la pămâri. <laughs> da, da. <laughs> Dar n-ar fi fost de ajutor. Ursul n ar fi apărat la nevoie. De cine? De cine, băiete? Eu am somn ușor, iar pe Bărăgan nu-i țipene de om, cu atât mai puțin răufăcătorii. Oh. Tate, dacă ști cum am vrut să plec de acasă ca toți prietenii mei. Hei, hei, hei, dar unii dintre ei nu s-au mai înapoiat acasă niciodată. Se zicea doar atât. Alucutare s-a pierdut. S-a pierdut? Da. Un altul a ajuns la nu știu ce rudă înstărită, care l-a înfiat. Da, Toată cum asta? Hm. Cum te poți pierde și cum poți fi înfiat? Vii, bă, hai. Ah, tată, dacă ai știi cum voiam să alerg la rândul meu vântul și ciulinii, să plec, să alerg, să... Iată de ce am primit să te însoțesc tata. Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aș fi plecat pentru nimic în noi. Ai fost oare cu putință? Dacă n-ai fi vrut să vii cu mine, n-aș fi plecat. M-au urmărit de atunci aceste cuvinte și mă vor urmări cât voi trăi. Răspunsător de această aventură eram deci eu, un flăcău atât de tânăr. Dacă n-aș fi vrut, ar fi fost oare cu putință? Ciuribii. Acum erau acolo, la picioarele mele. Nemișcați nu se clinteau deloc, ce eram la începutul lui August. Că doram să vorbesc cu cineva care mi-ar fi istorisit năzdrăvănii, care să mă mintă, dar să mă facă să visez puțin, să cutez. Și ciurinii nu erau decât vis și îndrăsneală. Invitație să schimbi ceea ce ai cu ceea ce ai putea să ai, fie chiar mai prost. Or nimic nu-i mai rău decât să putrezești locului atunci când iubești întreg pământul. Bărăganul, care se spune că-i nesfârșit, era în ochii noștri de copii întreg pământul. Pustiu, țerinos, plin de primești. Oricine cine știa asta? S-mplinise o săptămână de când mergeam fără să vedem o față omenească. apucând pe drumul spre Mărculesch care tăia drept bărăganul, tatăm spuse: Nu mai putem, nu mai putem merge cu tot peștile ăsta Trebuie să să facem ceva, să să ne descotorosim de o parte din el. Cum tata să l aruncăm? Nu, nu, nu, nu, da, dacă am așa ceva. Drumul ăsta e foarte omblat. N-ai băgat de seamă? Da. E să încercăm să-l vindem țăranilor care merg la culezul porumbului. La 10 lei, 50 de ocale, cale, a? încă am câștig. În da, Fată, dar mama ne spunea să-l vindem între 40-50 de banchiluri. Așa ca de la primul drum să scoatem calul și căruța, plus mi câștig. Dar nu avem încotro. Ia uită-te ce ochi și are globa noastră. Ce să mai zic de căruță. În câteva zile nu va mai fi decât un maldăr de lemn și de fier. Nem, ne! Acest fel de e a străbate bărăganul l-a aruncat pe tata într-un mutism în pe zice trece mai înfiarător. Aș fi vrut mai bine să dispar. Să mă salvez de bine, Tăcerea lui era înspăimântătoare, asemănătoare cu abărăganului, sfâșiată doar de strigătele ascuțite ale hultanilor și vulturilor pleșuvi, ce săpau cuiburile în nemărginitul de fileu al dealurilor, profilate în zare. De ce te De ce? Alături de-un tovarăș voios și înarmat cu o m-aș fi trezit cu un suflet de haiduc, sunt primejdi și isprăvi îndrăznață. Da, băieți, ai dreptate. E trist să te măsori cu bărădanul. Aici totul e vitezie și pericol. E trist să te măsori în tovarășia unui om strivit de viață. Dar E trist. Ținându-i urma de-aproape de-a lungul acestui nemărginit populat de povești miraculoase, mă întrebam adesea cine era acest tată, pe care nimic nu-l interesa afară de fluierul său. Niciodată nu-l văzusem sărutându-o pe mama, iar pentru mine n-avusese decât mângâieri foarte rare la începutul sosirii noastre la lăteni. Știam despre dânsul tot atât cât despre calul nostru, poate și mai puțin iată în ce jalnică tuvărășie mă zbăteam atunci, plecat în haiducie, în acest regat al ciulinilor care scornesc povești. La vremea prânzului popos eram pe drumul spre Mărculești. Calul fiind tare însetat căzu cât era de lung și nu se mai mișca. Încercarăm să-l punem pe picioare, ca să-l ducem la puțul la, cărui cumpără se desena în zarea drumului, la o stenară zadarnică. Trebuie să aducem apa și să-l adăpăm pe loc. Tata cerceta necontenit zarea de unde spera să apară o căruță. Fapt care se și întâmplă. O droșcă frumoasă se apropie în goană mare, ridicând un nor de praf. Hai. Puneți-vă la români. Ce aveți de vânzare acolo, Pepin? Nu, pește îndulcit. E, ce fel de pește? Ciorta. A, și nu are ciorta ciortanul tău? Dacă are, nu-l cumpăra. Asta după cum o fi prețul? Și de ce să nu-l cumpăr? A? Ce parcă eu îl mănânc? <coughs> Trebuie să cercetezi marfa. Să întorc, peștele. Ia să vedem ce gust au urechile. M -m, da, crapii tăi n-au încă vierbi, dar nu-i timpul pierdut. Ia spune cât ai. 300 de chile. 300 de chile? Și la ce preț? 10,50 lei cinzeci de ocale ca să scap de el. Da. Și dacă ți iau jumătate, mi-l dai mai efin? Niciun ban mai jos. Da ce ești prost? Unde crezi că ai să vinzi peștele cu oarabaua și cu asta? Care e pe zi? De ce am lovești animalul, omule? Te-am rugat eu să-mi cumperi peștele? Ți-am dat eu oare bună ziua? N-a. Da. Ai dreptate, frate. Oare. Dar... N-aș mai fi eu, dacă m-aș fi purtat altfel. era prost de-a face întotdeauna pe șmecherul. Haide, uită-mă mojicia și vin să te cinstesc un de Hai. Hai, După care vom cântări 150 de chile, la prețul pe care îl vrei tu. Hai. Hai. Căruța noastră ușurată astfel, pe jumătate din greutate, își reluă în drumul nevăzut de-a lungul bărăganului. Nu merseră mult o poștă, mereu după soare. Dar ne trebuiră două zile ca să acoperim această distanță, atât erau de plâns căruța și calul. Calul muri la sfințitul soarelui, care aurea pustietatea, nenorocirea și fețele noastre întristate. Scoțând duși căciura și privind cadavrul tata rostii. Am alergat cale de trei bătăi de pușcă să-i aduc apă. Fânul nu i-a lipsit, de bici nici n a fost vorba. Am murit în mâinile mele, da, nu zvirovat cu nimic, ac s-a Da, da, da, da, băiete. Lăsăm stârvă și celelalte, lungul noi o mare ca să avem la drum. Umplem ceaunul cu peștele ăsta, luăm și apă și Ia uzi, este anunță crivațu. Gata, s-a sfârșit cu vara, iar tu, flăcăule, ai să poți să alergi în curând după ciulini, așa cum te îndeamnă inima. Ce parcă nu văd cum te uiți la ei ca un apucat. De altfel, știu că numai asta te-a aruncat în gura bărăganului. E, acum când nenorăcirea ne-a ajuns, putem să gonim împreună după Ciulini. Nu o în latentate? Nu, nu. Merge mai întâi la Călăraș. E capitala județului și apoi știe cântecul. Cool. Și dapăi... Negustor negustoraș, hai la târg la călăraș. Îți Hai la târg. Să uităm necazul la Asta e viața. După două zile de mers pe un drum în sfârșit bun, sosirăm la călăraș. Aici Borcea se ceartă cu Dunărea și o ia razna cale de 150 de kilometri până la Hârșova, unde revine la matcă. Pentru prima oară la Călăraș știu ce înseamnă un oraș cu străzi pietruite, case clădite unele peste altele și cu oameni mulți care se îmbrânceau ca la bâlci. În curțile bogate se aflau stive mari de lemne de fag și salcie tăiate în formă de stânjen. Văzându-le, tata cumpără un fierăstrău și un topor își făcu o capră și, iată-ne strigând, Tăietori, tăietori, tăietori, tăietori! ne primire bine peste tot Tăietori Și muncirăm pe oricât, totdeauna la bună în voială tăietori! Tata cerea prețuri duble, cât și spunea el, bogații se tocmesc Totuși ajungeam până la urmă la o înțelegere și bietul tata a sudat din răsputeri, din zor până noaptea. Eu, la rândul meu, a sudam, ajutându-l cât puteam. Așa izbutiram să câștigăm aproape 10 lei pe zi, ceea ce era nemaipomenit. Trebuie neapărat dragul tati, Trebuie să ne înapoiem acasă cu suta de lei. Care zace acum în mijlocul bărăganului, altfel măt ar muri de durere. Seara, rups de oboseală, ne răsfățam cu sarmale gustoase într-o cârciumă de lângă oborul de cereale, a cărei hangiță îi cunoștea pe ei mei, ne lăsa să dormim pentru nimica toată în vreun colț de hambar. Totuși tata plătea zilnic un kil de vin ca să nu pară prea calic. E și așa am dus-o o vreme de o săptămână, încă una și puteam lua drumul lătenilor aducându-i mamei gologani. Nu bănuiam nimic în seara aceea la Han, când Gavrila spunul din Făcăien de dădu peste noi. Așa, Marine, așa. Ho, ho, ho. Tu mănânci sarmale și Anica ta. Știu, știu, Anica ne așteaptă cu nerăbdare, știu. Ei, hey, hei, cât n-am pătimit noi de-a lungul blestematului de ăsta de bărăga. Stai jos, Gavrila, stai jos și ia, ia, stai și spune-ne ce mai e pe acasă. S-a stins, beata femeie. Mama? S-a stins. Mă o Mă o Mă O înțepătură la deget cu un os pe când despica borta unui pești. nimic ca toată ai fi O zgâibă. Da, în mai puțin de 8 zile buba s-a înveninat. Atunci a venit după mine la făcăieni. Cum trebuia să plec a doua zi la călaraș cu un transport, nevastă mi o culcă la noi și când s-a crăpat de ziua o am pornit la drum, S-a văitat tot timpul, fără să închidă un ochi. Al am sosit aici, la poarta spitalului. În timpul nopții și-a dat sufletul. Anica, v-a cerut și -o Toți o să ne ducem în ea într zi. Cuitei aștia banii ei, pro 12 lei și o roșiei cu care își lega părul la pescuit. Blestemot, praga. și blestemot, peștev, cât e de greu să urci până la capăt. În La trei zile din seara Marii Dureri plecaram împreună cu gavrile care se înapoia acasă în timp ce noi. nu încotro. De tine nici eu, nici tata nu mai voiam să auzim. Nu rostisem nici unul dintre noi, dar se citea pe fețele noastre. Și totuși ne urcarăm în căruță la îndemnul vecinului nostru, atât eram lipsiți de orice voință. O făceam, cred, de frică să murăm rămânem singuri. Abia la treia zi de mers spre seară zărirăm de departare un câine bătrân privind încrezător în mijlocul drumului. Era ursul al nostru. Ursul, ursul! Frate, vezi tu? Nici câinile nu mai vrea să stea în casa asta. Gavrilă, ia tot ce găsești dinăuntru. Noi nu o să mai punem piciorul acolo niciodată. Plecăm în lume. Eu, băiatul și câinile Ata să fie, da. ți-o dau din suflet. Ata să fie gospodăria asta fără femeie. Ursul. Ai dreptate, Marini. Omul care n-are nevastă nu e bun de nimic. Du-te dar în lume. Și ea de la mine. Uite, 30 de lei. Gavrila. Pentru liniori ce o s -o din casa ta. Dar îți dau și eu un sfat. De ce orte Pare un apucat. Păzește-l bine în vremea ciulinilor. E în stare este părăsească. În soară cu ompinii 18 ani, ba de lună. Soarta să hătăască. Soarta. O pornirem la drum spre nord, spre ialomit, spre alte meleaguri. Oceanul de Ciulini și unduia valurile sale ale căror crestele săruta sfințitul în timp ce dalurile cu coamele lor pleșuve și rotunde țineau de urât pustietății. Pe cerul limpede, berzele și cocorii făceau ultimele ture ale dansului de-adio înaintea plecării. Inima mi era de plumb, știindu-mă legat de pământ. Ursul mi-o înainte vânând musculițe. Tata, mult de tot înaintea noastră, cânta din cavalul său o vreme uitată. Timp de trei zile rătăcirăm între hagieni și platonești în căutarea unui loc de argat. La urmă, istoviți, o sfârșirăm într-o seară la poarta unui conac dărăpânat. Era o locuință sărăcăcioasă cu puține vite și o ogoare așezată la un kilometru de sat. Bărăganul o pândea cu pofta lui crudă de-a înghiți totul. Cufundată în trista singurătate, ea se lăsa în voia acestui un îndrăgostit de imensități nelocuite. Ne întâmpină o femeie cu înfățișarea orășenească și număroase chei la brâu. Nu ne despus prea mult. Se duse sub o fereastră și strigă. Duducă! Duduca! Ce s-a întâmplat, Mario? Două străine care caută una de post dacă se poate de lucru. Apropiați-vă! Da, ce o să... o mână! Trebuie să-l Nu, un câine găsește încât de-o Rămâneți aici! Vă mulțumim! Vă pricepeți la pește? Mai e ca pe o vorbă! Atunci începeți să faceți ceva sărături pentru Conac! Am pleznit-o! Nu o să scăpăm niciodată de peștele ăsta plestimat! Iar mație puturoase! Iar sare care te ustură la imei mică zgriatură! Sos, ce îți sară, noche, oase periculoase ce îți pot otrăvi Într-un cuvânt, iar viață de la Lăten, pe care o știm prea bine și de care am fugit. Ai văzut, tata, cu ce în împarte chelărița feriile de mă mărită, mari, cât un Da, băiete. Aici sunt puși doi oameni ca să mulg o vacă și patru ca să înghita aceeași ferie de mămărică. Da? Așa e. Și pentru ca nimeni să nu rămână pe gubaș, să faci o adevărată pază în jurul mămăricii în momentul împărțirii Da, uite-te ei, uite, uite Mai triste, tată, că nimeni nu se mai mire de acest fel de viață. Așa e, băiete, nimeni nu se mai mire. Ai băgat bine te seama sunt împacati cu soarta. uite-te la ei, uite-te la ei, vorbesc puțin. Mănânc atât cât li se dă, si umplu bine cu o care e Ia luati, ia luati! Ia luati! Ia luati! Ia luati! Ia vă Ia luati! Ia a că Duduca, asta care ne-a primit pe toți, se trage dintr-o familie foarte bogată. S-a certat cu părinții în ziua când au încercat să o cu deasila cu un om pe care nu-l putea suferi. Da, da, da. Ce ochi mari și calzi are Duduca. Îți încălzesc inima, nu ceva. Așa e, băiete. Te gândești cât era de frumoasă când avea 20 de ani? Pe atunci inima mai aparținea unui flăcău chipeș cu privire de corp și înfățișare de haiduc. În căruia, în fiecare septembrie al copilăriei, pornea să fugărească ciulinii. Știu, se luau la întrecere cu crivățul. Chiar așa, se spune că nimeni nu știa mai bine ca ei doi să se întreacă nebunește cu crivățul, bărăganul și nelipsiții săi Ciulini, La început părinții nu se ne Mai târziu însă, Duduca fiind surprinsă în brațele iubitului, Slugi josnice, tocmite de tatăl ei, îl bătură pe Tudorache atât de groaznic că bietul băiat nu se mai scula de jos. Ah, Tudorache, da. Mi-au spus băieții că asta n am piedicat o pe Dudu ca să ei rămână până la moarte credincioasă celui iubit. Da, da, în ciuda părinților care au dezmoștenit -o, Locul ăsta în care trăiește îl înghite bărăganul însetat bucată cu bucată. Noroc că... <fânt> La buna, Dudu, că te poți pripăși, Chiar dacă ești un diet ca ca. Cu cei ce vin aici Și parte ea tot ce are Trăiește ca o schivnică Se lipsește de orice plăcere Singura e bucurie E să privească bărăgan Mai ales în vremea ciulinilor Da, oh. da, băiete, așa e <laughs> Mai ales în vremea ciulinilor hmm. Atunci o vezi O vezi retrăind-o duioase, Amintindu-și de Tinerețea ei da, da, da, da Și dumneata Maria Maria, zice, da Și dumneata da. ești prietenă Da, nu? prietenă mm -hmm. Prietena chelăriță și în același timp Pumnul care conduce moșia Ei, nu mai spune, <laughs> Că nu crezi am slab pumnul <laughs> Prea slab Prea slab, așa <laughs> e Căși ca mă opărește să fiu aspră cu lumea ei Știi ce-mi spune? Fiecare să facă ce poate, ce vrea, numai să meargă totul fie și șcheopătând. Numai că treaba nu merge deloc. Sunt ca între Ciocan și Nicovală. De asta n-am avut încotro. Bă! am spus Am micșorat porția de mămăligă și am început să-mi aud cântece. pe, la noi, pe la duduca... Fașe mă ligă nu ca. și nu te, amărăști. Nu trebuie să, te amărăști așa, Maria. O să Nu mă stiu, mă stiu, mai stiu, de să nu mă de ani. stiu, mă stiu, mă stiu, mă stiu, mă stiu, mă stiu, mă stiu, mă pentru mine n-a existat un Tudorache. Nici bucuria copilăriei care să se ia la întrecere cu ciulinii. Nici lacrimile aducerilor aminte de pe bărăgan. De aceea plâng. Așa e scris, Mare. Ca fiecare ființă omenească să-și verse lacrimile pentru ceva. Niște- N-ai ce să faci. De aceea plâng. În n de septembrie, auzind pe țăran cum își bătea un joc de ea cu cântecul acela zeflămitor, Maria se prăbușa sub balconul stăpânei sale. Și în timp ce Duduca era pierdută în visele de odinioară, Sărmana Chelăriță, pe nedrept lovită de soarte, Își plângea amarnic viața redusă numai la un biet de votament. Povestea cu liga cât nuca pe care o păzește cu măciuca, acest cântec în versuri, doios și crude, în același timp, deveni pentru tata o obsesie. Câteva cuvinte bine alese și iată întreaga suferință a poporului nostru, oprimat nu de Duduca, că ea e o nenorocită, ci de boieri, ca tatăl ei, de care țara asta s-a săturat. tale tată? Cunoști pe de rost atâtea balade populare Și era de mirare să nu -mi vezi și cântecul ăsta Ia, steaute la noi pe la Duduca Face malea cât nuca Și-o cu măciuca Și pune copii în iare, Să nu ia iare Niciodată, tata Buzele tale n-au șoptit cuvinte mai sfârșitoare. Sunt speriat, păiete. Judecata apriga oamenilor, Tânguirea asta Și cele două femei bătute de soartă, Bărăganu. nebunii de tamă de a mă vedea ții intuit unei vieți de câine, a acelei care o vedeam în jur, ca niciodată pregătit pentru o viitoare aventură cu ciulinii liberatori, îi strigam că mă plictisește cu litaniile sale. Cât am regretat vorbele asta mai târziu. Dar cine ar fi putut bănuia atunci că această nevinovată obsesie avea să-l coste viața? Veni și ziua când am pornit-o în lume. O așteptam, gata de orice." I-am fună spus de prielnica În dimineața aceea, plecând cu câțiva oameni să caute două căruțe de fân la Giorgen, tata-mi spuse. Auzi?" Da, tata." Da, da. Ieri la Chindie, după vijelia aia, am văzut porci umblând cu paiul în gură. Asta înseamnă că azi mâine o să înceapă să sufle crivățul. Să nu-mi faci vreo în cu ciulinii aia. O să petrecem iarna aici." Ca primăvară, unde vedea ce o face? Nu răspunsai nimic. Și el știa ce avea să-l aștepte, căci mă saluta. Bietul tata. Dar așa scris, fiecare cu soarta lui. Dacă a mea s-a schimbat pe de a dacă astăzi fac ceea ce îmi pare bun în casa mea și pe pământul meu, o datorez în mare parte. Acelei ușurințe de copil neascultător. Se aflau la conac patru băieți și trei fetițe, Slabi, murdar, cu picioare goale și zdrânță ca și mine. Pentru marea goana ciulinilor nu treau slabe dorințe. Câteva salturi de vreo doi kilometri, apoi la mămniga cât nuca. Erau niște suflete mici, născute moarte. Așa că socotii zadarnic să le destăinuiesc planurile mele. În schimb, de o săptămână, copiii din sat nu vorbeau decât despre ciunii. Ah, anul acesta o să o fac lată! Voi hoinări după ciunii până la călăraș! Eu? Până la București! Pe drum am să întâlnesc o mare doamnă, gătită, frumoasă și duioasă, care va trece într-o sora ei cu șase telegari. Eu am să întâlnesc un haiduc! Cu flintă răzbunătoare care ucide pe tiran și răstoarnă gologan în palma bătătorită a iobagului. Eu am să dau peste o fată nebună de boier, care aleargă la rândul ei după ciulini. Ea mă va lua de mână și mă va duce dinaintea mamei sale și-i va spune, iată-mi logodnicul. De ce nu? Oare nu trebuie să credem chiar nimic din tot ce bunica ne povestea la Borar Nimic din ce ne-a acel vrăjitor de moșnă stase, bătrânul văcar al satului? Mai ales el. Moșnă stase din livezi, cel cu o sută de podvezi, să le vezi, să nu le crezi. Așa-i mersese vorba. Om, cum se cade? Numai înalt decât ceama său. Șchiop a dus de un număr cu ochii lacrimați ca sufletul satului. Cât despre copii, cine altul mai repede ca moșnăsta să învăța să în numere fără greșeală până la o Ridicându-și ciumagul, le spunea atunci poruncitor. Nu se face om decât cine pleacă în lume. Mai ales când ai un dram de șiretenie în căpățână. Ceea ce li se întâmplă câteodată și nouă, cojanilor. Ați înțeles? Da, da mășințeles. Da, Domnul Basilica, judecător la călăraș, Domnul Andrei, pălărier la București, domnul Tache, mare marchitan la Brăila, toți ăștia la oaltă sunt feciori de corjani de la noi. Ștrengarii care în jurul lui îl ascultau se măsurau din cap până în picioare ca să descopere pe viitorul judecător la călăraș și visau așa cum doar în copilărie o poți face. Mă dusei în mijlocul lor în dimineața plecării tatei la Georgen. Îmi trebuiau un codru de mămăligă Și două-trei fire de praz drept merinde În ziua fugii pentru care mă pregăteam La noi, la duduca, nici pomenală Și cum Ionel, știrbu, feciorul rotarului din sat Îmi promisese să-mi facă roz de ele Mă duse să-l caut De asalt brutalului E în sat cu cotiga lui de pâine Poate că și l o bulcă! De multă vreme n-am mai mâncat așa ceva. Tu la fel. așa e. dar să-l jefuim pe brutar nu, nu mă trage inima. Ce prost ești! Mămăligă și praz o să ai, dar pâinea e mai bună. O să fie strașnică pentru goana noastră după ciulini. știi le, le ce-i cu tine? A, tata m-a bătut ca niciodată Cred că m-ar fi omor Dacă n-a mama Să mă scoată din gheri Nu plânge, Stirbule Nu plânge Așa e că nu plânge Stirbule, tu ești singur friat, deci tu, Te iubesc ca un frate Dar, dar mai e. am o jumătate de pâine Dacă ți-i și tu? Ce-ai Eu am mâncat un cop. Mm -hmm. Mai am un știlete. da e rece și da da mi, da -mi mm -hmm. oh, mm -hmm. Sunt numai vânătai. De unde l-am pus? Ah, Uite-l, ia Știi? Nu l-am făcut niciodată batută Și tu? Tu să rămânești tirbul. A doua zi dimineața o zguduitură neașteptată mă trezi ca ars. Ușa hambarului fusese scoasă din țâțâni. Crivățul strigai. mătam de plăcere. Deodată o pală puternică de crivăț, apoi tăcere. Ceva înspăimântător îmi sări în față și mă înțepă până la sânge. Julinii, Julinii! Uite ce ghenotoc nu să-mi trimite crivățul! Ciulinii! Ia i cum vin! Hai de repede, de repede, ia bă! mână cine că ți bine pe cap! Ieșim îndată afară! Ciulinii ne așteaptă! Azi, după 20 de ani, sunt gata să mă întreb dacă furia de-atunci n-a fost un vis, dacă copilăria mea a trăit-o într-adevăr. O drastă ale leneșului și nesupusului bărăgan, pe meleagurile căruia viața se încheagă din somnolență și se perpetuează în miraj, noi ronțăiam neștiutor boabele de porum și cântam în surdină micimea mămăligii noastre, cât ca. Așa o întâlneai pretutindeni, cu deosebire că aiurea îi costa pe oameni sudor de sânge, în timp ce noi o câștigam scărpinându-ne după căciulă. La habar n-aveam de asta. Aveam să o învățăm luați de crivăți care începuse să sufle peste bărăgan în ziua când ciulinii să sunt gata să-și semene grăunța lor netreplică. De da, uitați să ne suim de ei, ci să zburăm ca zmii! Ei ne mai poveniți timpule! Grimasul și ciulinii le-au spus unul de lângă celălalt! Asta-i legia băregalului! Ah. Acum nu mai suntem decât două fantome care galopează de li se lipesc burțile de pământ! Ah, ah, ah. Ai să vezi cum domolesc frumosul meu de ciulini! Al noi mai frumos! Fui de-a de mare și de răduni! Ah. Ia, ia uite câte de dă de curte. Vântul nu e de bine Ei, să mii de dintr-o dată Nu unul și același Mai ales că cei frumoși sunt dragi Înarmați cu prăjini ușoare, cu un cârlig în vârf retezam avântul arbuștilor noștri zburători Îndată ce își manifestau dorința să ne semene pe drum Câteodată eram siriți să-i oprim ca să ne tragem răsuflarea Apoi din nou crivățul îi făcu Otova o oră mai târziu, satul, conacul Duducăi, nici urmă. La orizont, bărăgan nesfârșit, ciulin care alergau în aerul lui. să mai fugim cu băciulini. Stai, ai auzit? În pușcături. Da, trebuie să fie niște furători. Desigur. Stai, eu dau fuga până la marginea colinei, să văd. Da. Ce? Ce? Doi jandarmi cu carabinele pe umeri. Sunt oh. doi jandarmi aplecați asupra unui om pe care l-au omorât. Doi jandarmi. Hai să ne uităm și noi. Ai, bine, bine, bine. Uite cum îl tăresc pe cel împușcat. Au luat-o drept pe Bălcea. Ai văzut la un ostogolit cu o de cizmă. Acum pleacă, nu? Se îndepărtează. Ce nu, Un cerant în Încheiaturile mâinilor melelori sunt vinete. Asta vedește că a purtat cătușe strânse tare. Are ochii verzi. Acum zace cu fața la cerul strălucitor. Cu brațele desfăcute și chipul încremenit. Da. Haș să fugim până nu vine procurorul. Dar ce cu tine? Nu mai ai chef să alergi după ciulini? Nu. Oh. M-a de crivăț, fă la Un rămășac pe cel care va merge mai mult timp cu ochii împiși. Jur că nu mă pe sfoara? Jur! Atunci mă moiesc! Ia stai! Văd ceva în zare. Da! Parcă ar fi o baracă părăsită în pustiu. Ha-ha! Auzi la el baracă părăsită în pustiu. Asta e gara-ciulnița, Batache! Gara-ciulnița, inima bărăganilor! Ne-îndreptară înspre Gării, unde cărciumarul un țăran voinic și bun, ne primi mai bine decât ne așteptam. Îi mărturisirăm că plecasem de acasă dată cu ciulinii și fără să ne că n-o spătă cu pâine, slănină și chiar limonad. Luați, luați și mâncați, frăcăi, luați și mâncați, hai. Ba, de unde veniți? Dispre Aha. Bună seara, cât ce mare! Bună să fie inima! E lampagiul gherii. Acum vreau să știu și eu ce cum ne pe aici. Sunt din Hagie! Voi sunteți din Hagie, mă? Da, da din cine sunteți? Ha? De ce ați fugit de acasă? De unde mergeți? Aha, aha Nu răspundeți, eh? Ar trebui să vă dau pe mâna jandarmerului. Lasă copiii în pace. Nu o ești tată și nici însurat. Abar noi! Da? Atunci, fa bine și cine l pe lampajul gării cu un băhărel. Chiar dacă niști noi nu și nici însurat. ia l Nu cumva! Ați văzut doi jandarii când un om în n-am văzut nimic! Omul S-a dus ca vântul, biata femeie. Răspunsul tău îmi dovedește că-i tamam pe dos. Ți-am spus să lași plăcăi în pace. Ai bă peste măsură. Hai, tarăte de aici. Voi oh, plec. Hai. Nu să mă alunci. Eu plec de bunăvoie. Acum eu unul zic că ar fi mai cu mine de să o ștergem. Duceți-vă, da. da. am, da. am, duceți-vă da. cu bine, flăcăi. Duceți-vă cu bine. Mulțumim, mulțumim, cu bine. Vrem, stați. Așa ceva n-am mai văzut pe Bărăvan. Ce-ar fi să ne agățăm de el la plecare? Sigur se îndreaptă spre București. Am auzit că merge ca vântul. Ce minunat trebuie să fie! Ce minunat trebuie să fie! Și într-adevăr fu minunat. Ascuns într-un vagon cu o lemnă de construcție, trenul ne duse fără oprire până la Lehliu. La sfârșitul drumului dădu peste noi un frânar. De unde sunteți și încotro mergeți? Suntem din Hagien și am plecat să vedem lumea. Să vedeți lumea? Da. Pe păi asta e grav. Și după câte văd, se pare că nu glumiți. Haideți cu mine. Nu! Nu să ne dai pe mâna, jandarmilor. Oh, nici gând. Și eu sunt unul dintre cei care vor să vadă lumea. Și-am plecat mai tânăr decât voi, așa că tare aș vrea să vă fiu de folos. Sunt sigur că n-ați o de acasă de prea mult huzur. Câinile nu fuge de coduri, ci de ciomag. <laughs> Împreună cu noi se îndreptea spre un hander de gara unde staționau numeroase căruțe țărănești. Acolo soarta noastră se hotără de la sine și într-un chip cu totul neașteptat. Nu <laughs> uite, <laughs> Mai repede m-aș fi aștepta la moarte ce să te văd aici. Știrgule, ia fă te încoace. Nu mai plânge. Nu mai plânge, știrgule. Ia, Elina. Vastă-mea. Lina, închipuiește-ți, fratele meu. Să Fratele tău e? Chiar el. Hai. Gata. Gata cu la Gata, gata. Vino să te îmbrățișezi de Pe legea mea, eu nu am ce căută aici. De vreme ce v-ați regăsit neamurile. Pot însă să ciunesc un pahar în sănătatea celor de față. Oh, da, da. ca pe vorbă. -mi. Luați loc toți la masa noastră. Vino, ai ați fugit de acasă. vin vina ciulinilor. Ei n-au Vestea ciulinilor. E, da, da, -a mi -e stul, da, că... da. Hai să o vedem. Tu așa că. Da, da, haide. Cine mă ăla? Cine? Nu mi ai spus Ionel. Cum îl cheamă pe prietenul tău? E pe el, Matache. Eh. și tu cu noi Matache, în Vlașca. Vin cum să nu vin. Și acolo ciulinea au locul cel mai bun la soare. Dar cel puțin o să te înveți ca și pe Ionel meseria de rotar. Să construiți și voi într o zic căruțe pentru țărani și să le vindeți la târca mine. Plecai deci, cu Costache, nevasta lui și Ionel, știrbu, în județul Vlașca. Trei sate se numea comuna. În realitate, erau mănuchiere de trei cătune despărțite prin două gârle, care se împreunau drept în fața primăriei. Comuna săracă, garduri derăpănate împletite din mărăcin, casa acoperite cu stuf ce se îngropau în pământ. Și iată în sfârșit, la casa lui Costache. Proprietatea socului său, Toma Rotaru, meșteșugar vestit, Economia crâncenă care domnea aici Dovedea că întreaga gospodărie trăia mai degrabă strântorată Așa că prețuiram cum puteam mai bine Sacrificiul pe care acești oameni cum se cade îl făceau Primindu-ne pe mine și pe Ionel Fără strâmbături e, Acolo unde mănâncă 12 pot să mănânce și 14 Așa-i toată socurile. Spune și dumneata Puteam să-i lasă în mijlocul bărăganului a... Unde răteceau ca să cunoască lumea Nu te poți purta așa nici cu un câine Nu te poveste adevărata ciurinilor Ciulinii ciocoi, ciulinii călăii. Mă întreb pentru a mea, oare cum se face că coja nu simte înțepătură acestor ciulini care năvălesc, întindă, îi să de pe spinare și îi sufli ultima picătură de sânge? Cum se face că nu i să urcă turbarea la cap și nu dă foc acestei ierbi care îi zgonește din propriul sau bordei? Hai dreptate! Până atunci n-au zisem pe nimeni vorbind astfel, și frematam de bucurie. Și se mai afla încă cineva care îl înțelesese și aprobase pe Costache. Tu, Ai dreptatele, nene, Costache. Nu trebuie să fie atât de mânioasă. Totul trecem. Chiar dragostea înșelată. A, și apoi, Tănase, nici nu-i dem de tine. Eu. Ba nu, e demn de mine. Îi iert totul. Dar de azi încolo știu ce trebuie să fac și pe cine să urăsc. Și credeți-mă, sper să ard partea mea de ciulini. Piscătura lor am simțit-o pe pielea mea Ai nu te mai necăși nu, nu mai necăși toată ziua plângi Cum Asta să așa. nu Asta plâng așa. dacă tănase Care trebuia să mă ia de nevoste, se sensoară cu alta. Stana ai o târântură Toată Asta. lumea știe că poartă împântece copilul boierului nostru Are destule gur de hrănit Părinți bătrâni, frați mai mici sunt dator vânduți boierului care le iarde toate datorile, numai dacă tănaseu să se însoare cu stana, ca să-i spele rușinea. Ca să-i spele rușinea! Copilul boierului împânte cele stane, de asta le-a dat și pământ, și vite, și vrea să și mărite. Adevărată pacoste pe capul lui tănaseu, care-i băiat de treabă, adevărată pacoste. Și el e nenorocit, dar ce parcă poate să facă altfel? Și eu care-l iubesc, sunt nenorocită. Se află oare vreun umăr iubit pe care să-mi culc capul. Cât era de frumoasă la vedere Tudorița în acel moment. Și dacă e adevărat că un flăcău tânăr poate să se îndrăgostească de o fată mai mare ca el, e bine, din clipa aceea a fost ei robul Tudoriței. Era vremea culesului porumbului. Cum anul fusese secetos, porumbiștea, care de obicei putea ascunde un cal, lăsa să se vadă capetele culegătorilor. ia uite ce știuleț ortipoșnă! Nu numai că nu o să putem vinde nimic și nu o să ne scoatem din datorii, da. dar nu o să ne ajungă la nici până la postul cel mare. Da. O să crăpăm de foame în și vitele cu noi. Îmbrăcată cu o bluză și o fustă în desene mari, în culori vii, cu tulpan alb ca zăpada pe cap, Tudorița culegea știuleți pe ogorul lui Moștoma. Coșurile se umpleau văzând cu ochii. Îmi plăcea mult să stau lângă Tudorița pentru care m-aș fi aruncat și un foc, dacă asta i-ar fi micșorat suferința. La rândul ei, înțelegând devotamentul meu de câine, îi făcea plăcere să mai aibă alături. Îți sunt, dragă, matache?" Tu crezi că da? Cu atât mai bine pentru mine. Mă simt atât de singură. Ce aș putea să-ți doresc, tu doriți -o. Să crape Stana! Sau toată lumea să se facă scrum! E, e foarte greu să faci așa urare. Ah, ai văzut-o și tu pe riva mea. Mm -hmm. Ai văzut-o, nu? Arată ca un bujor, țăpă, ca o juncană. Te privește lumea pe care o vrei, ar să scrum. Lumea asta arată mai abitir decât Stana. Da, da. Ai dreptate, mă nu prea are cei drept poftă de scrum lumea asta care mi l-a răpit pe și m-a nenorocit. Ambarele conacului gen de porumb în ciuda secetei. Grajduri tixite de vite, o grada furnicând de păsăret, argați cât i frunze și iar. Și asta, națeitoarea boierului, s-a ridicat din mizerie. A devenit aproape cucoană. Asta pune pe venin inima cu metrelor satului și de mine. Vărăcoarește-te, Dar Doar știi bine, bogăția nu-i aduce stanei nicio fericire. Tânase n-o iubește, daruc. Tânase e mort copt după Tudorița lui. Tânase e mort copt după mine. Eh. Cine te-a făcut pe tine, Tudoriță-o, nene? Așa în și subțire, Tudoriță-o, nene? o Parcă m-a întrebat pe mine. Pentru prima oară te aud cântând nene. de la sosirea mea aici. Parcă m-a întrebat pe mine, Tudoriță-o, nene? Totul se uită în viață. Ai auzit matache? Da. Totul. Credeam că am să mor și iată mă cântând. Cu atât mai bine. Trebuie să fi destul de mulțumită știindu-te cum spune cântecul. cu înaltă și săție. Dar ar trebui să te îndrăgostești de mine, matache. Și de ce nu? Da, așa e. De ce nu? Pentru că ești așa de tânăr. Dar într-o zi o să te faci un flăcău frumos. Atunci o să fii iubit de Tudorițe. Eu aș vrea să fiu iubit de tine. Eu, dragul meu, în ziua aceea voi fi nevastă și mamă. Totul va fi sfârșit pentru mine. Pricep, boiete. Pricep. într seară în cârciuma mai Mostoian l-am auzit pe tânase cântând aceeași melodie pe-atunci la modă și care-i fi zis că-i făcut anadins pentru dânsul. Însă te sărut pe gene, tu Tudorițul mene, și pe ori și pe tu Tudorițul mene. Ia seama, tânase, să nu te audeți, tână. <hide> n de decât, Mostoian, n-are decât. n Oh, o să faci o partidă bună cu stana, tănață. Și? Urmă? Vine. Voiam să zic că ai să vine norocit. Ah, o să treacă și asta. O să treacă și asta, sufletele. Nacanase! M-a trimis moși să te întreb dacă la dumneataie e machina și să-i spui cum merge. Bă... Tu ești ăla care pleca cu știrbu? Cu Ionel după Ciulini? Eu! Uh -huh. Bă, Ciulini, Ciulini, mă. atunci îmi plac mie Dacă apare, apar, de îndată ce se topește zăpada Atunci, se cu o ciupercă. Și în mai puțin de o săptămână ne pădesc pământul cum te dură bărăganul pe spinarea lui? Păi nu durea el bărăganul și turmele de oi care se lacome de acest ciulin și-l pasc aplic. cu cât îl pasc, cu atât el crește, se rotunzește mereu, mereu și ajunge, ajunge cât o damigeană. Atunci oile nu-l mai pasc, îl lasă în pace, când țeapă, se apă groaznic. Știe să se apere buruiana dracului. așa și ca și buruiana omenească. Cu cât e mai netrebuingeasă, cu atât știe să se apere mai bine. Și când vine crivățul să te ții, galopează în împărăția ciulinilor, frământă cerul și pământul, mestecă norii cu pulbera au zburătoare. Și atunci, iată-i porniți, ciulini. Pleacă, pleacă să semene netrebnica lor, sămânță. Încep să se rostogolească mii și mii. E marele prohodă al ciulinilor. Așa se spune prin părțile noastre. Unii o șterg la cea din tei suflare furioasă de vânt mm -hmm. și alții par să țină piept, nu vor să cedeze. Ceilalți dau năvală peste ei, i în goană și îi Atunci îmi place să mă uit la ei cum se încorăcesc, se adună în purcoaie mari și se rostogolesc până ce crivățul cu furia lui îi spulberă A, în vârstul. Crivățul ăsta, crivățul, îi face să joace într-o horă îndrăcită și apoi iar îi împinge înainte. Atunci bărăganul ai zice că Că se cocoșează, bucuros de toată lumea sau de ciulini care se dă de cu pe spinarea lui, parcă în își suflă turbarea. observat, nata nase Ai, că... În clipele de liniște, bărăganul parcă și reține suflarea. A, asta ca să simtă cum trec fuguța trei sau patru ciulini. Ca niște buntovari se ciocnesc unul de altul, se întrec în glumă, dar repede se pun în rând și-o pornesc cot la cot. Să duc ei undeva, cine știe unde. Și spre sfârșitul vijeliei vin ciurini singuratici. Ăștia sunt cei mai iubiți, fiindcă sunt cei mai așteptați. Mă, fie că lor n-a fost destul de uscată ca să rupă de la început, fie că a înțepenit un timp în cine știe ce șans, fie că o ceată de strângari a urmărit și i-a oprit din drumul lor. <gători> Îmi place să-i vad cum se spune târzierea, Sarmanii, Cum se perindă singuri, singurei, rostogorindu-se ca niște cocoloașe de omuleți grădiți. Nu, o chiar așa de singuri. Văzduhul și tot bărăganul îi privesc. Pe urmă, orice viață se oprește. Bărăganul se învăluie în cojocul lui de ea și se pune să tragă un pui de somn. Care ține șase luni, tunărițoane și ciulinii, ei văd de treabă și continuă povestea. Înătălase, apuși, o să mă duc. Ascultă, spune lui Moș Toma că mâine îi înapoiesc mașina curățată, însă a, cum trebuie. Da! Nu mai avem nevoie de ea. Da. Și mai. Păi, da, spune-i, spune tu doriței că n-am so să o uit. Așa să-i spui. mi ei dubla însfărcinare, apoi ne-afunda cu toții în mizerie. O toamnă nemiloasă s-a bătuse pe umerii noștri, Înainte ca cineva să-și fi cărat măcar un malder de ciocan. Ploaia vigilioasă amestecată cu grindina, Prefăcuse totul într-o mocir la înghețată. Câmpurile și satele fură înnecate, Vitele cădeau în genunchi și ne cerau durare. Oamenii snopeau animalele și se băteau între ei. Ciocanii de porum putrezau în băltoace și trebuia să-i car pe spinare de bărbat, pe spinare de femeie, pe spinare de copil. Și acești bărbați, femei, copii, nu erau decât un morman de țoale plină de noroi, de bulgări mari de pământ care gâfâiau îmboldiți de inim fără rost. Aceștia erau țăranii români în toamna anului 1906. Către sfârșitul lui noiembrie o delegație de țăran se duse la primar să-l roage să meargă cu ei la boyer. Onde é unde e boieru boieru Ești. E alesul județului în parlament, nu uitați. Să ne împrumute și nouă nou, nou împrumut, nu nutreță, da, da. da. O toamnă nemiloasă s-a bătut pe oamenii noștri, așa, înainte ca cineva să-și fi cărat măcar un maldăr de ciocolești. ea amestecată cu grindii a prefăcut totul într-o mocilă înghețată. Îndurare, stăpâne, nu vezi? Parcă-i sfârșitul meu. Căruțe deșelate, vinte de hăinate. Oamenii într-un hal fără hal. Nu trezi noroiu și din nici nicio oh, my, bye, mea, bye, bye. de ieri, nici o mila. pentru voi? Ce nu rămâne de facut? Oamenii bune! Dupa ce se termine invozitorul carata al ciocanelor de porumb? Ce nu rămâne? Ce rămâne? Ar trebui... Ar trebui... Ar se intruzi toate conacele. Mizerie peste tot, știrbule. Cât miserie. Lasă că la Moștoma nu o ducem rău. Ferice de noi. Amestecăm puțină treabă cu multă hoină <laughs> Cum să nu-ți placă aici? Tu care abia aștept să rămâi singur. Un străin rămâne totdeauna un străin. Fie că într-un sat, fie că într-o familie. E, Mata, Mata, de ce vorbești așa? Oare nu te-au primit ai mei cum se cuvine? Mata, da. da. Știi cum am zic când se supără pe mine? Cum? E pur de nouă hotare. Da, dar în schimb repete la toată lumea povestea cu ciulinii. Ca să adauge pe urmă cu Zăduf, ciulinii l-au dus pe șcheș. Mă, tati, sunt vorbe rostite fără răutate, crede. Da, da, sunt cuvinte care fac rău știrbure. Tare rău. Lucrul ăsta nu-i tocmai plăcut să-l auzi când a inițit destul la mărăciune. Toate astea se strâng în inimă și care ți mai vine să plângi. nu spune tu drept. Nu cu învația doar de Bordeiul de la Lăteni? Și de el. Și de mama moartă. Și de toată pierdut în lume. Tare dor, știrbule. Tare dor. Tirbu era desigur la ei lui, așa că mă uită și se depărtă încetul cu încetul de mine. În schimb, câștigai inima Tudoriței, fiindcă era singură în nenorocire. Tănase se sensurase cu stana, în ciuda crâmpeiului de nădejde ce nutrise. Nuntă rușinoasă, spunea satul, la care câteva voci din mulțime era mintirea stanei legăturile vinovate cu călăul satului și un ștrengar început să bată toba într-o oală spartă. Mă aflam în duminica aceea printre cei care voiau să-l vadă pe Tănaz alături de femeia despre care se spunea că e târtura. Sărmanul era de plâns, pământiu la față, neîndrăznind să se uite la nimeni. Fumai de plâns a doua zi, luni dimineață, când în haine de ginere s-a dus la cârciuma. În dosul teșghelei, mostăian și Tănaz, amândoi în picioare, dădeau paharele pe gât fără o vorbă. Tănaz era atât de roșu că îți da Apoi îl văzui, smulgându-și betala și floarea de lămâiță de la chiupără. S-a făcut. Acum târătura mi-e nevastă. A, așa a fost să fie. Mm. Nu așa a fost să fie. Câinele de boier a vrut Da să fiu câine ca el dacă nu o să-i șup eu un renchi într-unat din zilele ce vor urma. A. Băi, vei avea tovară și un județ întreg. Sunt atâtea care au fost ință sensoare cu aldestane. Într-o duminică pe la sfârșitul lui noiembrie, un ger aspru ca un torrent de flăcări zbicea de câteva zile noroiul și îl transforma în cremene. Niciun fulg de zăpadă care să apere în dar dar suragerul. Mai e mult până deschide hanul Mostra încă ciumarul Ridică obloanele la prăvălie imediat Și putem intra Văd că și preotul tocmai a ieșit din biserică Să te ții acum Să vezi o să ne beștelească De ce? Păi trebuie să mai se de liturgia lui La câteva de surde Sunteți niște secături Amir că nu vă trimite cerul Trăsnetele lui Bazălu că ne le trimite dar sunt în lumea asta fericiți care au paratrăzării. <laughs> Dar nu ești de prin părțile noastre, a? Nu. Ori că la oraș. Am dreptate? Da. <laughs> Vă, țăranilor și noi lucrătorilor de la oraș, Dumnezeul ăstui popă ne trimite paratrăznă să în fiecare zi. Dar ar trebui să ne întrebăm de ce proprietarul vostru n-a fost atins de nici una din aceste nenorociri. De ce? Are dreptate, drept, da, da, De ce hambarele de... lui sunt pline și vitele neatinse? De ce palatrăznetele Dumnezeu nu aduc în sabă de lemn nici pe popă, nici pe primar, nici pe alt semen de lor? E cazul să credem că la mijloc e pronia cerească sau un paratrăznet? E drept ce spui, matare, dar n-am aflat de unde vii și cine Asta. De Sunt chiar. de la București. Și muncesc cu brațele ca și voi. Dar am izbutit să aflu că dușmanii mei sunt proprietari satelor și orașelor, care ne aruncă în mizerie, chiar dacă ani sunt mănoși. Uite, am aici un teang de broșuri. Am să vii în partii. Sunt pentru noi? Da, da, luați. Luați, luați cu toții, sunt pentru voi. Aici veți știți pe care fiecare cetățean trebuie să le știe. Asta sunt drepturile voastre, trebuie să le cunoașteți și să vi le respecte. Să ne respecte? le respecte? Da, da, da, da, să vi le respecte. Apoi trebuie să cereți și alte drepturi. Ce? Ce? Ce? Păi ce, ce drepturi? E? Cum alte drepturi? Drepturi? Asta, adică. Cum Mai întâi, votul universal. Eu bat jocurile fără pereche, ca 50 de țărani, Saibă la alegeri dreptul pe care l are un singur popă. Așa e. Noi vrem pământ. Pământ. Pământ. Asta vrem noi. Pământ. Care e ăla de parte pământ? Șandarmul. Nu auziți mă? Care e ăla de parte pământ? O să vedem noi cine o să ia ceva numai decât. La șandarmerie cu tine. La șandarmerie. Despre toate astea, boierul habarnăvea. Cea mai mare parte din timp era la București. Dar un alt eveniment l-a tras la conac mai mult decât disperarea noastră. Haite de își făcuseră apariția prin împrejurim din cauza mortăciunilor de care era prin câmpul. Vânător pasionat, boierul venise să organizeze o goană. Țăranii s la picioarele lui implorându-l. De anul nou, foamea a făcut prăpână, boierule. Cel puțin 200 de familii de coșari și-au văzut ultima provizie de mălai sfârșită. Eu unul a să mă umor vaca, sărmana. Nu se mai putea ține pe picioare, boierule. ne zitele de foame, boierule. De asta câmpui plin de mortăciuni, unde era să le ducem? Le-am cărat cu sările afară din sat. Nu ne lăsa, boierule. -ne Unde să ne ducem stache. să cerșim după Spune o sită de mălai? O, o sită, mă mă mă sită de mălai! Mălai, mălai și iar mălai! Totdeauna sunteți gata de voi căreală! Altceva decât canul anul ăsta a fost rău, n-au de la voi! A, a, -a fost rău! -a haide, haide, haide! Hai, hai. hai apară! Cu chiucuvaii, țăranii obținură câțiva saci de mălai și câteva grămezi de ciocani. A doua zi în zor, vreo treizeci de țărani înarmați cu puști împânziră păduricea de lângă conac. Și fără să se știe cum, după vreo câțiva lupi doboruți, o descărcătură buclucașă străpunse umărul stâng al boierului. Fu căutat făptașul. Câți nevinovați nu au fost chemați de ceaba. Când fu vorba să-i condamne, apărut tănase. Ce de iubit de tu, Eu am tras. Eu am tras! De nase nu tras. fi luat pe te de bub. De nase-i de Mai dar ar crăpa un ciulin mai puțin pe bărăganul nostru. Nu crepa și barăca lui Vlasci, cei continua să-și aibă mare la În schimb, trei sate pierdure pe bunul și nefericitul tănase. Fu legat fedeles și tărit în fața boierului pe care de însănătoșire, care se să de striga argaților: Ucideți-l! era în curtea conacului și se suiră pe piept cu picioarele până ce sărmanul își dădu sufletul sub ochii jandarmului. Câteva zile după această nelegiuire rămasă nepedepsită, veni la noi domnul Cristea, învățătorul comunii, om plin de bunătate, foarte cinstit și muncitor neobosit. Își petrecuse vacanța mare în capitală, la rudă, De la el am aflat ce se întâmpla pe acolo. Cum e la București, domnule învățătorul? e! Domnule... Hey. Hey. Bucureștiul este un târg mare, oameni buni, Luxos, Filaretul, care era un maidan, viran și puturos, a devenit o cetate strălucitoare. Acolo se află vestita lor expoziție. Întrebând încotro mergem. ce -o să se întâmple cu noi? Da, da, poți să mai spui odată. Ce o dată. Ce-o să se întâmple cu noi? La lui februarie, în 1907, o căldură statornică și din ce în ce mai binefăcătoare cuprinse cerul, topiză pe zile de dupământului frumoasa lui față neagră. Animalilor nu putut să le aducă decât dezmorța la iar oamenilor. Nimic. Întâlnei țărani care se îndrăptau în pâlcur spre câmp, priveau frumosul pământ ca niște alucinați. Și se înapoiau acasă chimiți de neputință, nu mai aveau vite de muncă, nici putere, nici sămânță, și pe deasupra nici pământul nu era al lor. Starea lor sufletească nu era nici descurajare, nici revoltă, ci un fel de delir care i-amuțea. Am văzut inși vorbind singuri, tropăind ca niște copii, scărpinându-se în cap, încrucișându și brațele, frecându-și mâinile să le rupă. Deodată, o veste că un sat ca un trăznet. Ia ascultă, oameni buni. În Moldova, țăranii au ars conacul unui mare arendar. O să fie lată. Barăganul începe să-și dea foc ciulinilor. De asta, acum a căzut pe capul un al doilea jandarm. Vin cei doi stâlpi ai opresiunii. Vin jandarmii. Bine hrăniți, bine îmbrăcați, bine înarmați. O să vorbăreți, mai ales grav, ca și urechile scăpute de Ascultați-mă pe mine, o să fie lată. Bărăganul începe să-și dea foc ciulinilor. Ai face mai bine să-i sigura. Iar dumneata, domnule Cristian, să citești pe viitor jurnalele acasă. Hei, voi, progenilor! Ce v-ați să aici? Toată lumea acasă! Într-unirele se De ce? S-a declarat stare de asediu Aha! ce? Ia vină-o puțin în să-ți un articol de care n-ai habar. Hai! O mulțime gărăgioasă și pe arestat până la primărie, unde țăranul petrecut noaptea învățând articolul cu pricina. Dar acest articol avea să predeze corimbă de foc în marele proces care început imediat. A doua zi, dis de dimineață, fără deșteptați de urlele țăranului bătut, care, îndată ce scăpă, început să alerge nou prin sat răcnind. Ajutor! Ajutor, oameni buni! Ajutor! M-au Și mă rog, cine? E de Are capul în binețit. Aduceți-o cinzeacă de rachiu. Cine știe, va fi și revine în simțire. M-au bătut. Azi noapte, așa-mi venire. M-au mărut. Nu spart capul! Bea, lene, bea! Bea cinzeacă de rachiu! m bătut! De ce m-au bătut așa? De ce? Unde s-a făcut jandarmii? Spune omului! M-au bătut! De ce m-au bătut jandarmii? Stana, veni stana țăitoare a boienului! Dușmanca mea de moarte! Ce s-a întâmplat? M-au bătut! M-au bătut! Vini jandarmii! De unde? cine pasă lor? Vă cum să se leagă, nu cu pușca la schinare, și e vorba de rupeșori. Asasinilor! venit? Care-i paceaura care insultă astfel autoritatea? Eu! Stana, țitoarea stăpânului vostru! Asasinilor! Asasinilor! Stalailor! Haideți! Totul nu fu decât o învălmășală surdă în mijlocul căreia răsunără șase focuri și jandarmii rămaseră într-un lac de sânge în piața care se goli câte-ai clipii din ochi. Timp de câteva minute nu se văzură decât copii înlemniți de spaimă, cu privirea nauca și gura cascată. Apoi cojanii rapărură cu furcile, fiecare cu o pușcă de vânătoare sau în lipsă cu un topor, o coasă, o Minotul atu o să fie lată. Ascultă-mă pe mine. Dacă o, o să fie lată. Primarul Să Să nu Să nu, Să Să Să Hai! Hai! -a -a. Acum lor. Hai! Hai! Vrem, Vrem să munța. Vrem sămânță. Frem chită. Oameni buni! Bă, a apărut în balcon. Bun! bă, ascultați-mă, oameni buni! Ascultați buni! Lăsați-mă să mă duc în comuna vecină să telegrafiezi boierului și să-i cer voie să vă par pământ! Ha, ha, ha, să se ducă la voier să-i dea pe zi învărțit. Așa așa să se ducă repede, Așa, Un cal, un cal, repede un cal! Un cal, cal, măi! Îi înțelegeam fiezi și cer voie să vă par pământ! Așa să se ducă! Fiiți fă la grijă! Suntem niște proști! De ce? Ca o să tras pe soare. Va telegrafia, da, dar la Giurgiu să ceară ajutorul armatei. Iată primarul și cei de dea lui i-au luat înainte. Astă seara soldații vor fi aici. Haideți, să luăm fiecare cine o a mâna. Mă lai nu Haideți! Era semnalul asaltării conacului. Treabă ușoară. S-aflau ungulate câteva femei cu sticle de gaz, stropiră poarta, flăcărilor cuprinseră. În așteptarea tăcută care urma să auzi era din dinspre conac, apoi un zgomot și opt targați cu puștile în mână să-i viră pe galerie deasupra capitelor noastre. Două salveră păiră și de două ori grindina de gloanță mână moartea și nenorocirea printre noi. Ilie Roșcovanul fă lângă mine. Costache și Tudorița au aleseră cu câteva rând la mâini. Eu și Ionel scăpăm nevătămați. În total cinci morți și numeroși răniți. Atunci furia nu mai cunosc cu margine. Conacul fă prădat și devastat. Costac era în fruntea celor care doborau cu toporul biroul boierului. doriți așa alte câteva femei făceau același lucru în odeile cu coanei boierului. Rădui peste ele tocmai în clipa când se năpustau asupra salonului, unde găsirea în a rovin cu toporul într-un pian. Sara, împrește-te! Nu mai o pică așa, spune! Împrește-te pe mere! Știi? Așa dată doream să te văd moartea. Acum, acum, vin să te sărbici. Ești lac de sudoare! Încertează! Rău! Încertează! nu tu dusei să văd ce se petrece și în alte părți ale casei. Tădui peste un grup de băieți și fetițe în funte cu știrbu. Era într-o cameră mare, plină cu jucării, toate jucăriile din lume. În timp ce flăcăream cu ei, stana trecu valvârtej adevărată scorpie cu părul vulvoi, bălăbărindu-și burta mare. Unul strigă, păzea, e nebună. Totdată o bubuitură zgudui conacul spărgând geamurile. Un nor negru ca păcura umplu curte, apoi flăcările învăluirea de unde s-a aflat depozitul de benzină. picioarele. Trecând prin curte ozerii pe Tudorița, îndemnându-i pe țăranii cuprinși de spaimă să dea drumul cailor și vacilor și să deschidă cotețul păsărilor. La vederea conacului în flăcăr, țăranii fugeau, lovindu-se cu palmele peste cap. Voi să ne ucidă! Stana! Unde fii, Stana? Mai văzut-o cineva? Nimeni! Cu siguranță că ea a dat foc benzinăriei. Feraca! Vom fi măcelăriți! Asta o să se întâmple când boierul o să-și vadă arzi Da-o, închidule! da, -o, da -o! să-teți Sute de conace ard. Armata s-a pus în mișcare. Astea-s veștile pentru ziua de azi, prieteni. Și ele ne dau de gândit. Boierii vor fi nemiloși. Părând începu bombardarea celor trei sate. Furișarea din sat în puterea nopții sub bombardament am numit o scăpare din iad. Obuzele cădeau pretutindeni, colibele în flăcări risipeau în bătaia vântului acoperișurile din paie arzânde. Nu mai dădeam atenție cadavrelor de care ne împiedicam la fiecare pas, ci celor vii care se agățau de căruța noastră și ne stângeneau fuga. Costa mâna ca un nebun lovin cai fără pic de răgaz. Tădorița și nevasta lui Costache cu copilul în brațe, furătos trei omorâți de acerași obuz. Rămas cu mine și cu Ionel Costache ne spuse. Încercăm lovitura cea mare. Die! Die! Dacă ne reușește, mergem la hagi Va fi greu. Acum ciulinii sunt cei care aleargă după noi. Niciodată n-ați fi crezut că mizeria cojanilor. Ce kuzinea boierilor cu dezlănțuia asemenea a minat grozevii. În vâșie, capul de strigăte de dezznătejde. O pesta chilionar. Acum e unul la cred sfârșită. Cavaleriști! Cavalerii sunt în dosul colinei. Hai! Hai oi tati! Ie, să culinii să de noi. Hai! În goana surzitoare a căruței simții trupului Costache căzut peste noi și atât că cel și ai în timp ce caii își continuau galopul îngrozitor. Trebuie că am stat o vreme în simțire, Când îmi reveni o durere puternică de cap, mă făcea să gem. Știerbul plângea. Tu știi că l-au omorât pe Costache? a căzut din caruța. A murit. M-am dus să Și soldații? L-a Au dispărut numai de el. Că... Atunci am oprit caruța. Și acum... Încotro mergem. Și la trei sate a fost măciel? Da. da. Și la noi a fost o răzmeriță. Nu vă duceți într-acolo. Veți fi arestați. Sunt arestați aproape toți cei ce nu s au Ați fost bombardați? Nu, tunurile. Dar se împușcă la grămadă nenorociții pe care chiaburii arată drept instigatori. Și ce groză vie. Ce groză vie. Îi pun să-și sape gropile. Asta e sfârșitul lumii, Flăcăi. Noi suntem din spre Baltă și... vrem să ne înapoiem acasă. Vrem să luăm luați spre ea, Lumita? Da. Atunci, apucați drumea cu ăsta din stânga, până la șoseaua cea mare, care duce pe partea dreaptă la podul Argeșului, apoi mergeți în josul apei, până la Radovan. Drumuri încesate de patrule sosirăm seara la radovanul mors de și de frică. De dimineață până seara n de decât grozăvii. Ca să-i ferească pe soldați să tragă în propriilor părinții, trimiteau cât mai departe de locul de baștină, ca să tragă în părinții camarazilor trimiși în altă parte. Sirită să trăiască ceasuri atât de grele la o vârstă când alți copii se răsfață încă. Inima mea nu mai rezista. În dimineața plecării din Radovanu, prin sei ultimele cuvinte din povestea unui țăran care istorisa lucruri ce îmi înghețaseră sângele în vine. Pietul Marin nu era cu nimic vinovat. A fost pescar în lăteni. Muncea și el își colo, când fluier. Tata! L-au arestat pentru că se spunea Cânta pretutinde o năzbâtie țărănească în care era vorba de o mămăligă cât nuca. Și pe care o apărau cu măciuca să nu ia copchii închiare. Era deci un instigator și l-au împușcat. Da, da. De ce taci? De ce Acum, de ce? Nu mai sunt nimic. Afară doar că pieptul mi se gorește cu încet. Din... De... Din roibii, tati! Din... Încotroionără. Încotro știrbură. În lume, ma În lume. Cu ciulinii după noi. În lume! Cu după noi! Lume! Ați ascultat Ciulinii Bărăganului, de Panait Istrati. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu Distribuția a fost următoarea Matache Florian Pitiș Marin Valentin Ritescu, Mama Luminița Gheorghiu Gavrilă Mihai Mereuță Costache Virgil Andriescu Maria Monica Ghiuță Știrbu Constantin Cojocaru Tudorița Emilia Popescu Tănase Sorin Postelnicu, Stana Dana Dogaru, Boierul Constantin Dinulescu, Primarul Ion Henter, Lina Catița Ispas, Orășanul Ștefan Silianu, Cristea Ștefan Radov, Duduca Elena Nica, Moștoian Andrico Darcea, Frinarul Radu Panamarenco, Logofătul Liviu Crăciun. Matache copil, Alexandrina Halic Negustorul, Papil Panduru Moșnăstase, Nicolae Lucian Botez Cârciumarul, Gheorghe Oprina Lampagiul, Boris Petrov, Țăranca, Eugenia Bosânceanu Primul țăran, Alexandru Lungu Al doilea țăran, Ion Chelaru Al treilea țăran, Vasile Lupu Al patrulea țăran, Valentin Todosiu în alte roluri, Sergiu Demetriad, Cicerone Ionescu, Ștefan Hajimă, Aurelian Georgescu, Daniel Constantinescu, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Dan Bobe și copiii, Mihai Stoian, Mircea Florescu, Florea Bogdan. Teme muzicale originale de Florin și Cristian Nanu Asistența tehnică Nicoleta Banea și Anca Staut. Regia de studio Nicolae Păsculescu. Ilustrația muzicală Florin Ionescu. Regia tehnică Inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.